hawako tayari na kwa pamoja walipaza sauti wakasema kwamba wao wanakitaka kile chakula kigawike kwa wananchi yote kwa ujumla kwa mazimio yaliopo tuliokubaliana na Juma kwamba mimi kama mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wa kijiji tulipaswa tusipokee gunia yoyote. Kaya, mia sita afu uaje uwagawie watu mia moja stini, na tatu kwa kweli hata mimi haikuingia kilini jua kabisa serikali inanipa mtego kwenye maelezo ya pamoja ambayo kwenye mkutano wao alisema kwamba serikali kwa sababu imeturutelekeza na kutuona sisi sio lolote sio chochote wakasema wako tayari kwa muda uliobaa nafikiri kama wiki mbili au mwezi mmoja tayari wataanza kusaga mahindi yao wako tayari kukomba maharage na kula msusa kwa hiyo hiyo ndio kauli yao waliopaza mbele ya mkutano na mimi siko na